Akika sisi romaifanya Quran kwa kiarabu elimfahamu Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliy hakeem Na hakika hiyo imo katika asili ya maandiko yaliopokwetu nitukufu na yenye hikma afa nadrib ankumuzikra safhan an kuntum qauman musrifin tuachi kokumbusheni kabisa kwa kwa nyinyi ni watu mliopita mipaka kwa kafiri Wa alkaam arsalna min nabiyin fil Na manabii wangapi tuliwatuma kwa watu wa zamani? Wa ma min nabiyin illa kanu bihi yastahzion. Na hawaji nabii yoyote Ila walikuwa wakimkejeli Fa ahlakna ashazda minhum batusha wa madama falu alawalim Natuliwangamiza waliokuwa na nguvu kushinda wao na mfanu wa watu wa zamani umekushapita. Wala in saaltahum man khalaka asamawati wal arda layakulun na khalakahun al alazizul alim. Na ukiwauliza naani ya lizi umbambingu na ardi, bila shaka watasema kaziumba mwenye nguvu mjuzi Alladhi ja'ala lakum al-ardh mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun Ambaye amekufanyia ni ardhi kama tandiko na kakufanyeni ndani ya kenji ya mpate kongoka. Waladhi nazala minasama ima ambi kadaru, faansharna bihi balda tamaita, kathani katukurajun. Namba na ndi ya lietirimisha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na kwa hayo tukaifufuwa inchi liokufa danlambda hivi ndivyo mtakavyotolewa walladhi talaqal azwaja kullaha wajala min alfulk walanami ma tarkabun na ambaye ndiye aliyeumba katika kila kitu jike na dume nak aku fanyi ni meri kebo, nawanya mam, nawapanda. لَتَسْتَوَى عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونِ عَمَّتَ رَبِّكُمْ ثُمَّ تَذْكُرُونِ عَمَّتَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا Wa ma kunna lahu mukarinin Ilimkai vizuri migongoni mwao Isha mkumbuke neema za mulawe numlezi Na poka sawa sawa Yuu yao na mseme Hametaka sika aliemfanya huyu dan tusi ngeliweza kufanya haya wenyewe. Wa inna ila rabbina la munqalibun. Na hakika sisi tutarudi kwa Mola wetu Mlezi. Wa min 'ibadihi juzaa innal insana lakfurun mubin. Na wanamfanyia katika waja wake fungu bahaqiqah manadamu ni mtovu wa fadila ali dhahir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Surat az-zukhruf imatiram kamaka imaziya surah hi kwa harufi mbili za alphabet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 Na walipoishiwa na hoja wakashikilia mila za baba zao kisha sura ikasimulia kisa cha Ibrahim na ikafuatiliza kule kuyaona makuu makafiri wa Makkah ya kwamba Qur'an ili teremka juu ya Muhammad wala wa isiteremke juu ya mmoja katika wakuu wa miji hiyo au miwili. Hayo ni kama kuamba wao ndio wanaozigawanya fadhila za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu alikuisha wagawia maisha yao ya duniani. Kwa kuwa wa wenyewe wameshindo hayo Kisha sura ikathibitisha kwamba lau kuwa siku chukia Wasije watu wote wakakufuru Basibila ya shaka angelimpa kafiri starehe na mapambo na uzuri wote waduniani Kathalika sura imebainisha kwamba mwenye kupuza haki Mwenyezi mungu humsalitisha na shetani amongozi kwenye mangamio Kisha sura imesimulia kisa cha Musa na Firauni Na alivyogurika firauni na ufalme wake Na ya liyomteremkia firauni na kaumu yake ya mateso ya mwenyezi mungu Na hayo, akafuatiwa kutajwa bin mariamu Na kwamba yeye ni mdia alienemesho na mwenyezi mungu Na akawaita watu wende kwenye njia ilionyoka Na baale ya kuonya kwa athabu ya siku ya kiyama itayowapata walio dhulumu Na kubashiriwa wa kuwa watapata pepo Ambayo ndani yake macho yao ya Sura inakitimisha kueleza kuwa ufalme wa mwenyezi mungu umene ya kote Na hao wali washirikisha nae hawanalo wa wezalo Masi ewe Muhammad, wapuuzi liembali na useme salamu Watakujajua Hamim, imeanza sura hii kwa baadhi ya harufi za kutamukua kama hivyo aane ya Kurani Katika kuanzishia sura nyingi kwa harufi kama hizi Mwenyezi Mungu subhana huwa na hapa kukurani Na eleze ya wazi ya ya kusanya katika mangu ya itikadi na hukumu Hakika sisi tumejali ya kurani weko nunga kiarabu Ili mweze kuelewa umujiza wake na mweze kuzingatia mana zake Na hakika hii Qurani liothibiti katika lawu mahfuz Uba ulio hifadhiwa uliyo kukwetu Bila shakai na chayu chayu Na ime pangwa kwa mpango wa hikma katika mwisho fasihhi vitabu vyote vya mbinguni asili yake anayo Mwenyezi Mungu katika ujuzi wake watu wa ke azali al-ilm la azali aw ba huhafadhi wa lawh al mahfuz wa asil ya maandiko mulkidaji kwa sababu ya kuwa vitabu vilivyokuja zamani ikiwa Taurati Zaburi Injili na kadhalika Vili kuwa nivya muda fulani, na kwa mataifa fulani, basi haikuwe podharura vibaki kwa usafi kila neno lake. Ni makusulio yake tu ya bakie, ya liyokuwa ya msingi. Ama ulipofika wakati wakudumisha ujumbe wa mwenyezi mungu kwa za mazote, na kwa watu wote, ndiyo ikanya kurani, ambayo imefadhiwa kila neno lake. Na ndiyo siri ya kuletwa, kwa luga kiarabu, na ikalimruwa kwa luga ile, Iji ya kukuwa itatarajumiwa katika luga nyingine Mzozano huote unautokea unarejezo kwenye asli hile kiarabu Ambayo haiku kubadilika hata chembe Wala haitabadilika mpaka siku ya kiama Huo peke yake ni mujiza Ama bitabu fya Biblia ni kama majinye lio tibuliwa na ngombe Mpaka kwenye chemchemu yake Chemchemu ya Kurani haiku Hijiapo kwa wanyama na watu wanaweza kunywa maji yake hukuchini. kwenye kitoo cha chemcheme hapo Guswi huko ni kwenye kurani hiyo ya Kiarabu safi kama ilivyo kwenye ubao uliohifadhiwa je tupeni muhula tuachukuteni mshieni kurani, huko kutupeni mbali kwa sababu ya kupita kwenu mipaka ya kafir juu ya nafsi zenu hayawi hayo Kwa kufuata hukumu ya kulazimika na kwenu na hoja. Na si, tuliwatuma manabi wengi kuya ya ndia mataifa liotangulia. Basi ya pada ajabu kitu kumtuma mtume kwenu. Wala hawaji mtume yoyote kwa kumbusha la huedelea na kufanya maskara. Basi tuliwateketeza waliokathimisha waliotangulia. Na hao walikuwa wamiwazidi makafiri wa maka kwa nguvu na ushupavu basi wasidanga nyike, hawa na ujambari waho na zilikwishe tangulia katika kurani hadithi za ajabu za watu wakale za kuwafanya wajinewe wa zingatie. basi enyi mna ukanusha wa zingatieni nanina apa ewe mtume ukiwauliza makafiri nani ya liyeziumba mbingu na ardi bila ashaka watasema kuyajibu hayo mwenyezi mungu ndi ya ambaye ya anasifika kwa hakika ya mambo kuwa ni mwenye ngufu na mwenye ujuzi ulioenea Ambaye amekufanyeni alzi mipahana palipotanda ili muweze kukahumu na mjitumilie na akakufanyeni dani ya kenji ya mnazuzipiti ya kadeka zafarizenu mpate kufikia mtakako. Na ambaye ya alia kuteremshieni maji kwa kasi ya haja kutoka biguni tukaihulisha njikafu isiona mimea. Kufuisha kama huko, ndi hivyo mtefufufuliwa kutuka makamuri ni kwenu, kwa ajili ya isabu, basi ya wajie mna kukataa. Na ambayali ya kumbie ni namna zote za viumbe, haka bifanya vyombo vya baharini na nangamia kuwani vipando katika safari zenu, kutimiza haja zenu. Ili mtulie juu yao, kisha mkumbuke ne mazamumba wenu na mlezi wenu kwa kufifanya hivi vikutumikieni, mna kutulie juu yao Na kwa kuathimisha kuule kuvifanya vinyonge kwa jiajabu na kutambuwa uwezo mlewezeshu wako vilibiti na kufitawala Mseme, subhana, ametakasika alimfanya huyu au hichi kwa dhalili kututumikiana sisi wenyewe, tutingeliweza kumdhalilisha Na hakika sisi si, ni mwenye kurejea kwa mumba wetu bada ya maeshe haya, ilia hisabiwe kila mmoja kwa liyo ya mikono yake. Na makafiri wa shirikina, wame mfanya mwenyezi mungu sulhana huu katika viumbev yake, mwana wakamini kuwa nisema inafsi yake. Hakika mwana adamu kwa kitedo chake hichi hadia mepita ukumu katika mkafiri wake na upiza wake wazi.